Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Välkomna till den 35:e episoden av intervjupodden Agendasättarna med mig, Anders Sedhamre. Kolla gärna in de föregående avsnitten på agendasattarna.wordpress.com eller kika in på expressen.se-podcast. Hör mycket gärna av er med feedback också på mejladressen agendasattarna.gmail.com eller på Twitter där jag heter Anders Sedhamre. Och det är också via de där kanalerna man kontaktar mig om man vill köpa en vit Agendasättarna t-shirt för bara 150 kronor. Till veckans Agendasättare nu, det har tislats och tasslats, spekulerats och teoretiserats kring Magnus Perssons avhopp från Djurgården fotboll i slutet av april. Det skrevs spaltmeter i tidningarna och debatterades i forum runt om fotbollssverige. Men från huvudpersonen själv var det tyst. Han höll sig undan, befann sig stundtals på annan ort. I de kommande drygt 45 minuterna ska Magnus Persson själv i sina egna ord få berätta om saken som skakade allsvenskan i våras. Men allra först en kort resumé är på sin plats för alla som inte har örnkoll på händelseförloppet. Efter en svag inledning på säsongen 2013 förlorar Djurgården mot Elfsborg på Bortagräs. Måndagen den 22 april. På bussresan hem får manager Magnus Persson ett telefonsamtal från en Djurgårdsrapporter. Och på träningen dagen efter får han besök av tre fans som vill prata med honom. De framför kritik. Den kommande fredagen den 26 april kallar Djurgården till presskonferens där det meddelas att ordförande Tommy Jakobsson och Persson avgår med omedelbar verkan. Persson deltar inte vid mediaträffen och har sedan dess kommenterat händelsen sparsmakat. Tre timmar senare kallar även statsminister Fredrik Reinfeldt mycket överraskande till presskonferens där han i generella termer kritiserar huliganism. Här är Magnus Perssons egen version av vad som inträffade hur hans känslor om Djurgården idag ter sig och hur han ser på framtiden. Då hälsar jag Djurgårdens ex-manager, Magnus Persson, välkommen till podden. Tack för det. Du var inte ens 30 år när du blev huvudtränare. Hur tidigt visste du att du ville jobba med, med detta? När jag tvingades sluta då, 2003 på grund av en knäskada så, så kände jag att jag ville jobba inom, inom fotboll. Och, kände väl också att jag hade vissa vissa ledegenskaper. och det det uppmärksammade Djurgården eh, och så fick jag chansen då i samarbetet med, med Åsvidaberg att, att vara med lite som trainee i början samtidigt som jag studerade på GH sportmanagement eh, och där blev jag liksom inkastad i att att, eh, att ändå stå inför den där gruppen eh, mer och mer och mer eh, så att eh, då förstod jag att jag ville ha någon kunde bidra med något och ha, ha en ledarroll då. Sen, sen har jag ju det har förföljt mig förföljer mig just idag också det här liksom att vad är vad kommer jag vara bäst på vad vill jag, vad vill jag lägga min energi på? Är det på, på plan som tränare eller är det, är det mer då sportchefsuppgifter? Och det så, så det har ju hela tiden varit en fråga. Hur vill du beskriva skillnaderna i tränarskap? Du har varit tränare i både Danmark och Sverige. Hur vill du beskriva skillnaderna däremellan? Inte så stora skillnader tycker jag. Jag tycker att eh, spelarna var mer eh, intresserade av att veta tydligt vilken plats de hade i hierarkin. Eh, alltså mer uttalat faktiskt. Flera utvecklingssamtal hade i Danmark där... där där spelaren själv frågar det och det har jag aldrig varit med om i, i Sverige. Alltså mer precis vilken, vilken plats i truppen är jag och, och så vidare. Ehm, och det, men det präglar väl hela, tycker jag, skillnaden i danska samhället och, och det som jag upplevde i fotbollen också. Att det är mer hierarkiskt. För det kan man säga, det vänder sig också då mot den som, som då chefstränare som du heter i... i i Danmark att, att du förväntas eh, vara det, eh, det är inte lika demokratiskt, eh, här försöker vi ändå mer jobba i team och, och, men där, där är det mer att man förväntar sig mycket av chefstränaren och man vill veta sin plats, så, så det är lite mer hierarkiskt Tittar man på fotbollen så skulle jag säga att spelarna är bättre utbildade offensivt eh, och just just i bollinnehav mottag passningar och också det blir ju lite spelförståelse också då, speluppfattning just för man har lagt väldigt mycket tid på, på den typen av träning känns det som. Och det har ju då gjort att man kanske defensivt är inte lika taktiskt medveten i, i det kollektiva försvarspelet. Men däremot så blir man ju då tvungen till att utveckla sitt individuella försvarspel, det vill säga markeringsspel att ta bort sin motståndare så att det är väl lite åt det tyska hållet kan man säga nu, nu, alltså det är inte svart eller vitt det här men jag tycker det är en viss skillnad att, att de är offensivt skickligare än, och defensivt lite svagare än, än svenska spelare Du tillhör ju en av de här unga och nästan intellektuella tränarna som kanske du själv Norling i viss mån, star Haglund, Andreas Alm har också ett anslag som inte känns traditionellt för en fotbollstränare om man tittar tillbaka i decennier. Kanske mer föreningsmänniskor och raka rörtränare. Hur ser du på den där förändringen som verkar ha skett? Ja, jag tror ju att det har, det har ju handlat lite om med, med jag tror har jag spelat en stor roll. att man det är ju en stor del av jobbet idag att, att, att prata med media varje dag mer eller mindre. Och, och då har det kanske också fötts då i föreningen att det här, här är ju bra om vi har någon som kan, som kan prata om ja framförallt prata om det laget gör men också vad klubben gör och, och, och ta ställning i frågor och så vidare. Så det tror jag faktiskt har varit en anledning. Sen, sen tror jag ju att utbildningen för... För, om man säger de här tränarna, har ju varit eh, kanske lite annorlunda man har fått lite annan. Om jag går till mig själv så jag menar, jag har en, jag har en, jag har en eh, akademisk utbildning i sportmanagement efter jag slutade spela. Och har, har också eh, sökt, sökt kunskap på, på massa olika sätt och kanske inte bara just instruktörskunskaper utan mer ledarskap och, och så vidare. Så att... Jag, där kan man säga att det har utvecklat sig och sen tror jag också att du måste vara mer en teamledare idag för att du har massa specialister att arbeta med. Förut så var du själv och möjligtvis en assisterande tränare så, och du gjorde allt på plan själv. Nu har du ju ett antal exper experter som du ska, och specialister som du ska få ut så mycket av som möjligt mot spelarna och sen ska allt det där fungera. och Då, klart, då blir det, då blir det ett, ett litet annat arbetssätt. Du fick titeln Manager i Djurgården som du kom till 2011. Kan du berätta om det valet istället för Tränare? Ja, det var ju så att Djurgården hade ju då en, en Manager i Stefan Alvén. Och så det hade man egentligen redan bestämt att man ville ha en, en sportsligt ansvar för, för hela, hela alltet egentligen, fotbollen i Jugorn. Ehm, och Sen hade man då lite knackiga resultat och ville då få en förändring på, på uh, tränarsidan. Då, alltså få, få, en, få en ny chef på, på kaknen som ledde laget. Um, och Då hade jag redan skrivit mitt avtal med Djurgården som skulle börja ett halvår senare. Då, um, och Var ju Ålborg då? ja, Jag hade avslutat mitt kontrakt i Ålborg hösten då 2010 eh, och hade inte löst ja, skattetekniskt så kunde jag egentligen inte flytta därifrån för, för att få ut min sista del av lönen och så vidare. Så att därför kunde jag inte skriva något nytt avtal med Djurgården eh, och inte flytta hem heller. Men det där löste sig sen under januari, februari, mars eh, 2011 så, att, så jag var ju egentligen då tillgänglig och sen blev det den här om man ska säga, dåliga starten då, för två år sedan. Eh, och då skulle jag jobba tillsammans med eh, Stefan Alvén eh, så att han skulle, vi skulle dela på egentligen den här breda uppgiften då där han skulle vara sportchef och titta mer på föreningsutveckling och jag skulle koncentrera mig på, på eh, träna laget men också då rekrytering köp och sälj eh, spelartruppen i A-laget men det gick ju bara vi jobbade ju bara ihop i ungefär en dag för sen gick ju Stefan Alvén hem det är ju lite tragikomiskt egentligen nu då man själv har varit med om ungefär samma sak eh, så att då blev ju hela den där rollen min egentligen då. Eh, och, men managerrollen var ju, och den titeln varför var för varför jag skulle ha den var ju för att, för att kombinera egentligen tränarskapet med med kanske då med den engelska förebilden också, köp och sälj spel, spelartrupp egentligen då. Det, det var därifrån det kom. Det var ditt initiativ eller? Nej, eh, utan Juron hade redan valt den vägen med Stefan men så blev det ju Ja, en förändring då när jag skulle komma in i, i, men man behöll managerrollen för mig och Stefan skulle då vara sportchef. Skulle du säga att du hade fria händer av Tommy Jakobsson under din period i Djokården? Ja, det skulle jag säga. Eh, däremot så är det ju ändå så att man är väldigt beroende av, av varandra och man kan väl säga att Johan Alborg då som, som är vd, eh, jobbar jag väldigt nära Tommy som ordförande, och sen Putte Karlsson då, som också är ansvarig i styrelsen. Det var väl de som, som jag jobbade närmast. Sen är det klart att man såklart hade frekvent kontakt med övriga styrelser också, och, och sen de som jag hade närmast mig i organisationen. Men, men jag skulle säga att Johan, Tommy och Putte var vi som jobbade närmast. Så att jag hade fria händer, men det var ju en konstant resonemang om, framförallt i vilken takt det här skulle gå. För vi hade ju en, en usel ekonomi när vi kom in. Alltså vi var ju på... ja mer eller mindre konkursmässiga eh, och Johan Alborg då som är vd än idag har gjort ett fantastiskt jobb och, och dra in pengar med, med sin organisation och, och vi tillsammans hittade ju ett sätt att jobba där, där jag inte skulle göra av med massa pengar och jag var helt med på det att nu bygger vi det här från början på riktigt egentligen och bygger det mer eller mindre organiskt då eh, för att för att få ett fundament att stå på nu, för nu har det varit lite på lossa. i massa, massa nystartar. det kommer in pengar utifrån och så har det ändå blivit sämre och sämre och sämre egentligen under massa år och bortens strid. Så nu, sa vi, nu, nu får vi liksom tänka långsiktigt och hade en väldigt tro, tro på det. Då. Så att, eh, jag hade väl fria händer men, men det var väldigt mycket som diskuterades eller allt diskuterades ju hela tiden. Du känner att du fick tid på det att du hade arbetsro, du kände dig inte stressad på något sätt? Nej, det var väldigt bra. Men det berodde väl också på att dialogen internt var väldigt, väldigt bra. Alltså, vi visste vad, alla visste vad vi höll på med. Och det är klart att när man då ser att vi gör resultat utifrån de tankarna- så, så var det ju, så tror jag att man får den här långsiktigheten. Sen kan man ju säga då att jag tycker även att det fanns en bra dialog med våra medlemmar. Det var ju något som vi drev väldigt hårt. att Framförallt med, i samband med att flytten till tele 2 eh, att vi blev kvar på stadion längre. Så, så var ju medlemmarna väldigt involverade i de här processer, processerna. Då, så att man, man träffades ganska frekvent. Sen kan man ju säga att det. Eh, för det kanske kommer till senare. Men det är klart att den här dialogen är ju väldigt hur, hur frekvent ska den vara på vilket sätt. Eh, men jag upplever ju att den var bra men, men den, den kan ju säkert vara ännu bättre. Men det är ju viktigt att, att föreningarna bestämmer vad är det vi ska diskutera. Det, det är ju en, en nyckelfråga men det är ju en, det är en fråga som är en styrelsefråga helt, helt och hållet. Det är inte, inte tjänstemännens fråga. Det här är en podcast från Expressen. Vi kommer naturligtvis tillbaka till det där med dialogen med medlemmarna alldeles strax. Du vände ett skakigt ekonomiskt läge som du själv var inne på till ett positivt resultat. Kan man säga att det sportsliga fick stryka på foten för att du var tvungen att vara aggressiv i att sanera ekonomin? Ja, ja och nej. Man kan säga att vi, vi fick till en sportslig verksamhet i föreningen. Om vi, om vi både tittar på ak akademin. Den hade förvisso ett litet eget liv med, med, som var extern finansierad till 60 procent. Rest, resten då av, av DFAB, alltså Djurgården själva. Då. Men, men om vi fråntar den så kan man titta på a -laget. Det vi gjorde som var offensivt, det var ju att få till en verksamhet med med ett, ett setup runt omkring med specialister som jag kände var i framkant. Alltså med med fystränare med rådgivare, kost och så vidare där vi låg lite efter. Jag tyckte att vi vi uppgraderade, uppgraderade också vårt medicinska team med en sjukgymnast till på, på på så att där satsade vi eh, Det är klart att det blir ju inte så himla stora kostnader Men, men där satsade vi ändå jämfört med när jag kom in eh, Så att det var också på något sätt ett fundament som var färdigt Med, med rätt personer och, och rätt spe, specialister egentligen då. Däremot så kan man ju säga att vi, vi hade ju Lönebudgeten låg ju någonstans strax över mitten av all, i all svensk nivå då. då. Eh, någonstans, jag tror en siffra någonstans 6, 7, 8 om man tittar på lönenivå då då. Sen är det svårt hur, hur mäts exakt det där. Men, men det var ju mitten ungefär, låg vi på det. Däremot hade vi ett problem. Så där kan man säga där hade vi inte något jätteproblem att, att locka spelare till oss utifrån lönenivå. Men däremot hade vi ett problem att vi inte hade något eget kapital och kunde då inte... Alltså den scoutingorientering som byggdes upp mer eller mindre från noll som, som idag fungerar väldigt bra både nationellt och internationellt. Den tog ju fram väldigt mycket bra alternativ, svenska alternativ, men, men spelare som i vars kontrakt eh, fortfarande löper måste du köpa och där fanns det inga pengar. Och det var väl där egentligen man känner nu efterhand att, att där fick vi på något sätt Göra stopp och göra paus och hitta på andra möjligheter att trolla lite med knäna för att, att, att vad ska man säga, ja, förbättra trupp, spelartruppen. Då. Så kan man säga. Och det där är min nästa fråga. Fick du det laget du eftersökte nu så här i efterhand? Är du nöjd med det lagbygget, de namnen som har kommit in på slutet nu? Ertom Fejolajo, Adi Johansson och du plockade in en fystränare var Jordi González. Ja, vi, det var ju flertal andra spelare också. Självklart. Men Är du nöjd med lagbygget? Ja, men ut, om man säger så här, utifrån att vi inte har... Frånsett och erton där vi fick vi, viss hjälp externt, och han var en specialfall. Eh, så, så tycker jag att vi, vi gjorde ett bra lagbygge utan att ha, utan att ha något kapital att satsa. Eh, men det är klart att när man då tar spelare, många unga spelare, vi föryngrar för ju truppen ganska kraftigt. Vi flyttar ju också upp några. Vi har Simon Tibbling och Emil Bergström som har slagits in nu under den här perioden. Och så några utifrån. Det är klart att det är ju inte färdiga spelare som går in från dag ett och är ju bra allsvenska spelare, utan det tar ju ett tag. Eh, så jag tyckte att den här truppen vi hade nu var, var sett till balansen, sett till, till utvecklingsmöjligheterna i den. Var den jäkligt bra. Och är väldigt bra. Men den hade behövt, eller det kommer man se, den kommer behöva tid. Så säger man alltid då, men, men den kommer behöva tid. Det, hade, det fanns ju namn som vi tittade på som ju var vad ska man säga, etablerade allsvenska spelare som jag också tror vi hade haft väldigt bra möjligheter att ta till oss men, men där som valde att gå till andra klubbar eller som är kvar i sina klubbar men som, som vi helt enkelt inte kunde lösa ekonomiskt. Kan du nämna några av de namnen? Nej, det vill jag inte göra faktiskt. Men, men det är i alla fall spelare som det känns som vi gjorde en bra scouting på för de har lyckats i sina nya miljöer. I gårdsskretsar hade man väntat på din ankomst en längre tid. Då hade sett som någon form av frälsare när du kom in där. Visste du om det när du tog jobbet att du var så där efterlängtad? Jag kände att. Jag, jag tänkte nog inte så mycket på det, men däremot så var det ju mitt första jobb jag fick. Och jag kom in både hur, hur man pratade om mig, om man säger medier, men framförallt hur jag mottogs i första matchen av, av supporterna och våra medlemmar. Och fans, eh, det var första gången jag kom eh, att, att man kände att här är folk som gillar en. Här är folk som, eh, där man har ett, ett naturligt försprång egentligen eh, att, att prestera någonting. Eh, I alla andra eh, klubbar jag kommit till så har jag varit väldigt ung. Eh, jag har varit svensk och dessutom var jag den yngsta, någonsin, eller yngsta utländska chefstränaren i Danmark i hela, hela historien. Eh, och när jag var i Guy så var jag ung, oerfaren och från Stockholm. Alltså jag har varit väldigt ifrågasatt och det tror jag i och för sig... Det, jag lyssnar ju på Erik Hemren, han sa ju precis samma sak. Och det där får man uppleva ganska länge fram tills du gör väldigt bra resultat. Men det här var första gången det inte kändes så. Eh, utan det kändes som att man kom hem, vilket jag också gjorde. Jag har gjort många år, må många år som spelare i klubben. Och, eh, och, så det, det, var väldigt, det var väldigt skönt och det var väldigt roligt att få känna det. Var det en press det där med att du kände att du var så efterlängtad som du faktiskt tillstår på något sätt att, att, att det var nu? Var det jobbigt eller var det bara härligt? Ja, det var bara härligt. Det tycker jag. Eh, alltså press... Sätter man, eller sett jag alltid, har alltid gjort på mig själv. Alltså det är klart att det finns en omgivning som man mer eller mindre alltid kommer ta in ifrån. Men, men ändå så har alltid mitt sätt att vara det. ändå grundat sig på min vad ska jag säga, inre drivkraft och den press jag sätter på mig själv. Att, att alltid göra liksom bra ifrån mig. Så att, jag tyckte det enbart var härligt. Det däremot som man kände var väl... Var väl att från i alla, alla andra städer man har bott och jobbat så har man ändå varit ganska anonym. Eh, nu kommer man hem och jag har ett väldigt stort eh, umgänge och känner många och har många både vänner och bekanta i stan. Och det hade jag väl lite så här funderingar på. Hur skulle det bli att, att alltid träff stöta på någon, även fast i en stor stad. Men det blev inte så för att jag, jag var inte på stan så mycket utan jag har jobbat extremt mycket plus att jag... Plus att jag har två små barn och, och, som är tre och ett och det är klart att då, då vill man gärna träffa dem när man inte jobbar. Så, att, så det löste sig själv på det sättet utan det har bara varit väldigt positivt att vara, vara tränare i en klubb där man har haft stöd och sen också haft möjlighet till ett, till ett umgänge med, med vänner de, de gånger det har funnits tidigare. I slutet av april avgick du från managerposten i Djurgården. I dina egna ord, exakt varför gjorde du det? av ja, två anledningar egentligen. Eh, hur anledningar. Det ena var egentligen då det, det obehag och den egentligen eh, oro jag kände från, från, eh, från det som jag upplevde som, som ett hot, då. då. Eh, och kanske inte så mycket för mig själv, men för min familj. Så alltså ska, ska jag gå och fundera på det här? Hur det ska gå och ska jag. Kommer jag då se saker som händer mot mig eller min familj om det inte går bra? Det, det, blev helt, det kändes helt sjukt. Liksom. Eh, och tittar jag också då på, såklart tänker man ju lätt tillbaka då på det som hände vid Alvén som, som, eh, som ju fick då ett, ett brev hem eh, där, där man. Eh, berättade att han, att han skulle avgå. Eh, och, och så vidare. Och, och det, jag ville inte hamna i det. Jag tyckte inte, det hör inte till det här jobbet. Eh, så att det var väl den ena. Och den andra delen var ju eh, För första gången alltså, som spelare eller tränare så, så så tappade jag liksom motivationen och för, passionen för det. det. Det bara försvann. Det kom, hände inte på en gång. Men, men något dygn efter när jag liksom började tänka på det här så så vart det väldigt eh, Nej, det kändes inte alls så som det alltid känns, jag har alltid tyckt, liksom, betraktat mig själv som en fighter, både som spelare och, och person och som ledare, att, att liksom, alltid stå, stå upp och fightas när, när det är tufft och så vidare, men här det här var, var, var det fanns liksom ingen fightas emot känns så att, ja, de två anledningarna. Jag tror de allra flesta som lyssnar på det här är helt insatta i, i vad som har hänt. Det kanske finns någon procent som inte är det. Två händelser har, är känt för, för en, på utsidan som jag själv. Då. Du får ett mobilsamtal på vägen hem från en borta match och det kommer tre personer och besöker eh, en yoghurtsträning. Har det hänt något ytterligare som man inte känner till? Nej, utan det, det är de två sakerna som, som har hänt. Det är en ovanlig situation att ordförande eller sportchef eller vilken titel Jakobsson har gråter i statlig tv. Det får en att tro att det är stora krafter bakom det här. Och att ansvarig tränare inte var med på presskonferensen. Vilka typer av krafter kan ligga bakom en sån här sak när två sådana speciella saker inträffar? Ja, det vet jag inte. Det tycker jag blir väldigt svårt att svara på egentligen. Eh, man kan säga att Tommy, då som ordförande, som, eh, som ju var en av de med flera som jag ju bollade väldigt intensivt under de här dygnen. Eh, från att det här hade, hade hänt till, till att eh, presskonferensen var. Eh, han var ju väldigt. Eh, var, var ju, sa ju till mig att. att eh, jag, jag följer dig i ditt beslut för vi har gjort det här tillsammans alltså på något sätt eh, så, så kände han en väldigt stor lojalitet med, med mig i det här eh, och eh, det var ju hans beslut och jag är ju såklart eh, jag ska inte säga glad men, men, eh, men vi hade jobbat extremt tight och han har ju stått upp i, i massa blåsväder och har hänt massa saker och så vidare. jag tycker han har varit en väldigt stark ordförande eh, men, men eh, han kände mm, när jag, när jag kände som jag gjorde och, och eh, kände att jag inte ville vara med mer helt enkelt så, så kände han precis likadant och, och stöttade mig där det. Men, men vilka krafter, det kan jag inte svara på. Så det, det går liksom inte, jag tror att det, för det, det har varit diskussioner om vad ska man tycka och känna. och så här, Men det, det kan liksom ingen annan tala om för, för någon annan. För jag tror att det är helt subjektivt. Eh, Eh, vad, vad man känner och, vilk, och vad man tar för beslut. Men, men, och det, jag tycker heller ingen annan kan berätta det för än faktiskt. Med distansen en dryg månad nu, finns det någonting som du kunde gjort annorlunda, känner du? <laughs> Vunnit fotbollsmatcher. <laughs> ja, nej, men om man ska vara helt ärlig så är det ju så att, att om, man, om man ska backa bandet lite så är det klart att Eh, vi, vi, vi som jobbade med det här och internt, och vi kände ju, en, som vi pratade om tidigare i samtalet, en, en oerhörd samhörighet, och, och att vi var på väldigt rätt väg, eh, och att vi hade valt den riktiga vägen att långsiktigt göra det här. Eh, men där känner man ju att man har blivit väldigt mycket mer cyniskt på det sättet: att vi har eh, i, i en klubb som Djurgården så. Så är det helt enkelt resultat som räknas och då, då, tror, jag, då tror jag man, man ändå måste då separera på, på sportchefens roll och tränarens roll och där tränaren bara ska be om så, så bra spelare som möjligt och, och det vill säga pengar också. Och, och det, vi hade ju inte det. Alltså jag hade ju de diskussionerna med mig själv egentligen. Då. Eh, men det är klart att när vi kom till diskussioner nu... För vi hade ju ett antal möten där vi kan vi satsa mer pengar och så vidare. Men, men det är klart att när man då sitter både på den långsiktiga... Eh, Idén och den kortsiktiga, och när man sitter på båda så kanske man inte blir lika frän i i kravet på att nu måste vi göra det här utan man, man ser, nej men långsiktigt är det här riktigt, man väger in andra parametrar. Så det är klart att där är väl det, det skulle jag väl gjort annorlunda för att det hade räckt med, med, med kanske en, två, tre spelare av kvalitet som hade kostat lite mer, inte just nu, men, men kanske både för ett år sedan och ett halvår sedan som hade gjort att vi inte hade behövt göra eh, kanske mer kortsiktiga lösningar- spelare som hade varit utan kontrakt, utan mer, mer tydligt, nu tar vi den här. och Det hade också gjort att omsättningen hade blivit mindre- Kanske framförallt i startälvan, eh, för man hade, det hade varit mer tydligt sådär. så där Så det är väl det. Sen när det här händer, ja, när, när själva händelsen kommer, att ja, nu har varit, vi har förlorat tre bortamatcher, förvisso rätt svåra bortamatcher. Det är andra som har misslyckats där, men och, och nu kommer det liksom en... Blir det den här händelsen av det? Eh, där... Jag vet inte vad jag skulle gjort annorlunda riktigt. Det, alltså, och jag, jag vet inte, Man behåller väl de tankarna för sig själv också. Men det, det jag ändå kan, kan säga, utan vet jag vet inte hur långt jag vill utveckla det. Men det är väl ändå den här dialog, liksom, eh, dialogen med medlemmarna. Alltså hur att den måste finnas där, det är solklart och den har funnits där. Men, men att ännu tydligare titta på vad, hur ska den här se ut i, i en klubb som Djurgården, men också i andra föreningar, på vilket sätt äh, träffas vi, man, att man känner att, att, man, äh, att, spe, att, att äh, de som jobbar får göra det de ska göra, men de som är medlemmar och som bryr sig extremt mycket får, får den informationen de vill ha. Alltså hitta, hitta rätt det, det tror jag... Liksom, jag hade nog inte kunnat göra annorlunda. Men det är klart att man hade... hade den, den frågan kanske hade kunnat... Med tanke på vad som hände för två år sen- –hade man kanske kunnat driva den lite hårdare kanske på styrelsenivå. Då då. Hur, hur det ska se ut. Men ja, Jag vet inte om hur mycket mer jag kan eller vill säga. Liksom. Men hur långt kan man gå där? Då? Hur mycket ska medlemmar ha? Mandat att tycka till om, eller tycka kan man göra, men hur mycket inflytande ska medlemmar ha i en förening som inte är på styrelsnivå? Eh, nej men jag, jag tycker som, som regel så, är, ju, så är, är det ju naturligtvis då styrelsemedlemmarna som är, som är valda av, av medlemmarna. Det är väl såklart att, att det är där man ska ge sitt uttryck för vad man, vad man tycker. Och där har man ju sin möjlighet varje år och till säkert går det att kalla extra årsmöten också för att förändra styrelsen. Så det är väl nummer ett. Eh, sen tycker jag att, att Led, den, den operativa ledningen ihop med styrelsen ska naturligtvis ge information om vad man gör och ha medlemsmöten och så vidare. Det tycker jag absolut. Och det är väl, det är väl ungefär... Alltså, och sen är det ju frekvent hur frekvent ska det här ske? Men det är väl... Det är väl ungefär det, och ja vi har ju, nu har vi haft, eh, den här säsongen har vi haft stängda träningar under, när jag var eh, manager de två sista dagarna innan, innan match, men resten har varit öppet. Förra året hade vi sista dagen innan match, resten har varit öppet. Så det har funnits alla möjligheter att komma ner och se, se träningar och, och, och, och prata med spelare och så vidare. Och det ska väl också finnas så länge det är liksom under, under ordnade former och det, det är sunt. Liksom. Nämnde att det blivit mer cynisk nu. Och du nämnde också tidigare att du kände till vad som hände, Alvén. Hade du, liksom i dina vildaste, eller hade du med på kartan att de här typerna av hot eller vad det nu är hade kunnat inträffa även för dig? Nej, det hade jag inte. Det är klart att när det här hände när man tillträde det, det är klart att man tänkt, tänkte på ja, ska det hända mig? Men samtidigt var det så här, det är väl som alltid liksom att när man kliver in och det, det fanns inte så mycket tid, när jag väl tog beslut att kliva in för två år sedan så är det ju en, på många sätt en väldigt lik situation som, som, som nu två år senare har inträffat. Eh, laget har börjat dåligt, den stora skillnaden är att vi har vänt ekonomin helt och hållet och det finns en, en organisation som är väldigt, fungerar väldigt bra. Så det är ju en stor skillnad. Fundamentet är ju mycket, mycket bättre nu att bygga från. Men, men starten av Allsvenskan vara ju nästan identisk. Och då när man kliver in så är det ju bara precis det kortsiktiga. Det är här och nu och det gäller att och vinna varje match och koncentrera sig på det. Och då blir det inte så mycket tankar och, och, kring sådana här saker. Och, och samtidigt, och, och, och man tänker ju också på hur ska man man tänker ju bara på hur man ska få framgång, inte, inte att det inte ska gå bra. Liksom, utan det så att jag, har inte, jag har inte tänkt på det och jag har inte haft någon typ av kontakt heller med, med eh, alltså den här typen av kontakt. Eller ifrågasättande på det sättet under de här två åren. Utan jag koncentrerar mig på att jobba äkligt hårt och, och göra så bra som möjligt för i år. Du och Jakobsson hade ett citat som är vi ska vara ett nordiskt topplag 2015. Hur ser du på den målsättningen för Djurgården idag? Ja, det stämmer inte faktiskt. Jag korrigera. Så när jag kom in så jag vet jag kan faktiskt inte vilka årtal som är satta sedan tidigare men jag vet att det innan jag kom in eh, sattes upp ett antal årtal för vad man skulle nå olika saker. Jag var väldigt tydlig med både mot styrelsen och, och även eh, externt att, att ta bort de där år, åren för det där. Eh, därför att... Det hade, nu hade man haft så många nystarter och nu handlar det om att ska vi göra det här nu ska vi göra det på riktigt och då handlar det om att långsiktigt bli bra och bli bättre och bättre. Det var det viktiga för mig. Så att vi had, jag, jag har inte varit med och satt något, eh, något år. Sen vet jag att vi hade en, en, en strategiprocess och en målsättningsprocess med, med styrelse och med... Eh, med om man säger, chefer och mellanchefer i Djurgården eh, i vintras här nu. Eh, nu kommer jag faktiskt inte ihåg vad det var för, dag, för då. då gjorde vi en ny sån här, in, mer en intern, eh, hur vi ska liksom mäta att vi är på rätt väg och så vidare. Inom massa olika områden, bland annat då sport såklart. Men, men, men in, in, jag tror sex olika områden då. Men jag kommer inte ihåg vad vi satte för, för år på när vi skulle vara. Egentligen handlar det om att vara ett, ett topplag, det vill säga att frekvent spela i Europaspel. Och, det, och sen kan man säga: är det att spela frekvent Europaspel eller är det att vara ett topp tre-lag som, som är det viktigaste. Men ja, det ena är ju det andra. Så att, eh, men det var, det var väl mer vad ska man säga. Intentionen och, och hela ambitionen med det vi gjorde var att vi skulle nå dit. Och det viktiga som, som ju då vi tyckte då skilde sig åt mot vad, vad man. Vad man kanske, innan har man strävat efter det här målet och när vi är där så, så, så har vi lyckats. Det vi pratar väldigt mycket om i det här att bygga det här fundamentet det var ju att, att när vi når dit så, så stannar vi där. För att vi har inte, vi har, det är inget luftslott som är, som, är, som är byggt utan vi har organiskt byggt det här och, och utvecklat oss. Och då fick det hellre ta lite längre tid för att när vi väl är där så stannar vi där. Tror tror att Djurgården kan spela Europaspel kontinuerligt som det var i glansdagarna för 10, 8, 7 år sedan. Tror du att det är genomförbart fortfarande? Ja, alltså Djurgården är ju en klubb som har de möjligheterna eh, tillsammans med några andra svenska klubbar. Eh, Vilka är de klubbarna? Elfsborg ja, är ju för mig den, den klubb som ligger längst fram idag. De har, eh, har en väldigt stark ekonomi och har en väldigt bra kontinuitet och, och vann förra året. Eh, men det finns ju några till och det, menar, det är väl Göteborg, och Helsingborg och Malmö och AIK, det är väl de. Det finns kanske någon, någonting som har de möjligheterna och de ambitionerna. Men det är väl främst de, skulle jag säga. Men du tror Djurgården har jag avbröt det där lite? Ja, absolut. De, de, alltså, det finns, jag har trott extremt mycket på den här produkten. Med, med Stockholm, en, en akademiverksamhet som är på gång. En potentiell med den här flytten till, till nya arena med en, en mycket bättre ekonomi. Ett, ett, ett intressant lag som, som kan vidareutvecklas och så vidare. Eh, så att det, alltså Alla parametrar som behövs eh, för att bli ett, för att bli ett, ett av ja, Sveriges bästa lag och Nordens bästa klubb och spela i Europa finns ju. absolut Kan du förstå de supportrar som känner sig svikna av dig? Ja, jag har inte tänkt riktigt på det sättet. Så klar, alltså i det här När sånt här händer så eh, vilket ju är väldigt ovanligt så, så finns det nog tjänstlyttringar åt alla möjliga håll. Eh, men det finns det säkert. Eh, men jag själv alltså jag själv känner ju på något sätt eh, för mig var det här jäkligt tufft. alltså Två år, två år där man gör det man tycker är det och för den klubb man verkligen vill jobba i och man sliter dag och natt i princip och, och känner att vi har kommit så långt och sen försvinner det och där det inte kändes möjligt att vara kvar. Så. Jag vill inte använda det ordet själv att jag känner mig sviken för det, så är det inte utan det här hände och jag tog ett beslut utifrån det. Men självklart finns det säkert de som, som känner så men jag tror att merparten av de som följer har jag fått och de som jag kom i kontakt med har varit väldigt positiva och tackat för, för ett bra jobb och det, det är ju det som jag jobbar med mig. Vissa spelare uttryckte lite ledsamhet också över att du lämnade. Hur, hur ser du på det? Hur menar du då? Alltså... Ja, jag har läst några artiklar där några spelare har sagt att det var trist att Magnus lämna och jag kommer inte på precis nu. Mm. Men de uttryckte liksom en viss, inte besvikelse på det, men ledsamhet över att det blev som det blev. Ja, nej men så är det. Jag menar jag, det är ju, jag tror att det, det är, det var en chock för väldigt många det som hände för att, och, jag har ju tagit en väldigt central roll i Jugon och jag har varit med och rekryterat alla de här spelarna och jag har väl skrivit anställningskontrakt med alla de ledare också så det är klart att jag var väldigt central där så kan man säga att det är bra och dåligt att det är en som är så stark. Men det är ofta det i föreningar eller ett antal. Så att jag känner också en ledsamhet att inte få jobba med den här gruppen spelare. Och jag, jag, har känt, jag har känt att det har varit jäkla bra personer vi har fått dit och det finns väldigt stor utveckling i dem. Så att, jag, jag, jag är glad att, att, att få ha jobbat med dem helt enkelt. Hur vill du beskriva din relation till Djurgården idag? Den är ju, den är svår att sätta ord på. Eh, tid, det har ju varit som jag har försökt beskriva här, det var ju en stor dröm att, att komma tillbaka till Djurgården och komma tillbaka i en, i en ledande position och få, få vara med och utveckla klubben. Det fick jag också. Eh, och när då tar det så här slut, jag menar jag, jag tycker fortfarande väldigt mycket om klubben och, och jag vill ju att det ska gå väldigt bra, det är ju inget snack om det. Men det är klart att det sitter ju en, någon slags en tagg där att det blev, det blev, inte, det blev, inte det, det blev ett slut som, inte, som man verkligen inte hade hoppats på. Det är en sak om man hade misslyckats under... Under lång tid och sen styrelsen hade sagt att nu är det färdigt, du, det är någon annan som ska ta vid. Men det blev ju inte riktigt så. Det blev heller inte så att det gick så jäkla bra så att det kom någon, någon stor klubb och, och bad om ens tjänster. Och där man hade, hade eventuellt lämnat för en, för en sån sak om, om x antal år. Eh, så ja, jag vet inte det... Jugon kommer nog alltid vara liksom den klubb som, som ligger med närmast hjärtat. Men, men just nu är det väl en, en liten tagg i hjärtat som vi försöker jobba bort. Efter att Anders Grönhagen hade tagit över så sa han någonting som i alla fall jag läste som kritik. Indirekt kritik mot dig. Och det var något citat ungefär åt det här hållet. Ja, de sålde ju tre finska landslagsmän, Toivi och Sjölund och Hemmelainen. Så det är svårt för oss att, att jobba vidare med det här. Upplevde du det som kritik och blev du arg och upprörd över ett sådant uttalande ifrån Grönhagen? Jag tror, jag, jag har inte läst det själv eller hört själv, men, men eh, vi sålde ju inte spelare för att vi tyckte det var kul att sälja spelare. Eh, Skölen såldes ju dessutom inte, dessutom inte, för hans kontrakt gick ut. Eh, men de andra två sålde vi på försäsongen nu. Där är väl så där. Där vi där spelar, framförallt Kasper, till viss del Jona, men framförallt Kasper var, ville verkligen vidare och hade velat det ett år. Och inte heller presterat särskilt bra i den ivern att, att egentligen med sin ålder och så vidare eh, komma vidare från Sverige. Så att vi fick ett, ett färbud på honom och tyckte då att vi kan inte ha en spelare här som ska spela ut sitt kontrakt, vilket han hade gjort. Eh, och, eh, och heller inte vilja vara här, då var det bättre att ta ta en hyfsad summa för det. Även fast sportligt. Hade, hade jag bara varit tränare så, och inte sportchef så hade jag sagt att han skulle spela det här året. När det är Jona så kom det ett riktigt bra bud utifrån en mittback och, och, och så vidare. Eh, som ju var alltså, kortsiktigt sportsligt helt fel. Och det är klart att jag vet att vi gamblade där. Men igen, det, det var... Utifrån alla parametrar med ekonomi och så vidare så var det, det det riktiga att göra. och Som sportchef var det definitivt det, men som tränare kändes det inte rätt. Eh, och att Grönhagen uttalade det, jag tror att han, eh, det är lätt att uttala saker innan man har satt sig in i situationen. Och, eh, nu har inte jag pratat med, med Grönhagen själv faktiskt sedan jag slutade, men jag tror att han har blivit vars om att det var inte riktigt en ekonomi som jag tror att han föreställde sig jorden hade. Och där, Därav kanske uttalandet också. Hur ser du på dagens ledning i Djurgården då med grönhagen i spetsen? Jag har ingen... Det är klart att man läser ett och annat uttalande och sådär, men, men jag vet inte riktigt. Ser det bra ut i det? Jag tycker att Högmo har känts väldigt trygg och stark i sina, sina uttalanden. Har också alltså Kom ju också då in bra någon dag efter den här första segern som var förlösande såklart då. och att få den efter, efter en månad utan seger. Då. Och sen har gjort det bra, det är ingen snack om det. Har gett ett bra intryck så att det är väl det Grönhagen vet jag inte, han har väl inte så stor erfarenhet som sportchef men vi får se och han är ju också Tillförordnad till sportchef, jag vet inte om han ser sig själv eller andra ser honom under längre tid. Men så att jag vet, jag kan inte egentligen bedöma vad, vad de gör, men jag får ett väldigt bra intryck av högmod, det, det tycker jag är roligt för Djurgården att man träffade rätt. När du lämnade och även tidigare i det här samtalet sa du att passionen och motivationen är borta, hur ser du på framtiden då? Vill du ens fortsätta jobba som fotbollstränare? Eh, mycket av den här, det har gått en månad drygt nu sedan det här hände. Och, och första två, tre veckorna så var det, var det mycket mörka tankar och mycket, mycket för första gången jag nog känner en bitterhet. Jag har inte känt på det hur det känns, men nu tror jag tror jag vet hur det känns ungefär. Och, och Mycket ältande och funderande där man kommer tillbaka i det här. Även fast man försöker tänka framåt så kommer man tillbaka till, till ja, mycket funderingar kring, kring livet och, och, och, och det här jobbet och så. Men nu, nu tycker jag att jag på något sätt har jag accepterat att det är som det är och nu ska jag vidare. Och då är mer fokuset på vad, vad, vad ska jag göra. Och jag, jag, jag tror att det kommer sluta med att jag... Att jag, jag kommer gå tillbaka och vara tränare igen. Jag har inte tappat, tappat eh, drivet för det. Eh, sen om det om det sker under det här året. Eller om det tar något år till innan man gör det. Men Jag känner mig inte färdig där. Alltså, trots allt jag blev 37 nu i helgen. Precis, så jag är ganska ung och har, har ett ganska långt CV. Trots, eh, trots att vara så ung. Då, eh, har ju egentligen aldrig, aldrig någon klubb koncentrerar mig på att, att, att bara vara tränare, det vill säga att, att utveckla ett lag och utveckla den verksamheten kring A-laget. Utan jag har i Djurgården haft en dubbelroll. Eh, i, I andra föreningar har behovet varit av att jag har gjort mer saker för föreningens utveckling eller jag själv har dragits åt det hållet. Då kan man säga att ja, det är klart att om det ändå finns ett drag då kanske man ska mer koncentrera sig på det. Jag skulle ändå vilja gå in i ett jobb där jag får vara tränare och utveckla ett lag och verkligen få ut mina fotbollsidéer. Och, och, så att det tror jag att jag kommer göra. Men jag, jag tittar även och funderar även efter, finns det ett sportchefsjobb som hade varit intressant? Ska jag lämna, i alla fall tillfälligt, ska jag lämna klubbfotbollen och... Och titta på andra möjligheter, jobba med tv, jobba agent, scouting och så vidare. För trots allt har man ett ganska stort nätverk inom fotbollen nu så det kanske finns sådana möjligheter också. Så jag är ganska bred i mitt funderande men jag tror ändå att jag kommer, jag kommer stå där med och, och på träningsplanen igen, tror jag. Du har ju, som du säger själv, inte varit ute i Sverige jättelång tid och heller inte nått guld eller något silver som du har tagit. Har du någon gång tänkt att jag, jag kanske inte ska göra det här, jag kanske inte ska vara fotbollstränare? Det har jag, fast inte, inte, utifrån, alltså, inte utifrån det. Jag har, ju några, några, jag har ju två finaler, en i Danmark och en i, en i Sverige. I kuppen och ett avancemang då från, från Division 1 till Super med Sirius. Så lite framgångar har man väl haft sådär utan att såklart att det man drömmer av, av efter det är ju att, är ju att eh, vinna och, och vara med i Europa. Jag fick ju smaka på det i Aalborg, var i Europa. Det var inte min förtjänst att vi var där men, men vi lyckades ändå gå vidare någon, någon, någon, eh, någon omgång där. Och det är fantastiskt att vara med om det där. Eh, det är riktigt häftigt. Eh, men, så jag har inte tänkt på tanken att inte jag ska hålla på med det här utifrån att jag inte tror att jag är bra. För att jag tror att jag är ganska duktig på det. Men, men det är väl mer att jag har, varit, jag har känt att det är andra saker som kan dra också. Att, att, att få... Ja, jag tror andra kompetenser Jag tror jag skulle vilja ut Där man får, ja, inte bara Stå på fotbollsplanen då Så det är väl mer där har funnits tankar Att jag kanske inte skulle vara tränare för att jag får, får göra andra saker Känner du att du är På något sätt bränd i Sverige Som tränare, efter den här episoden Med Djurgården? Det kan man ju inte svara Det vore väldigt konstigt om du var så Men, men det, är ju inte, det kan ju inte jag svara på Det får, det får ju egentligen tiden, tiden Utvisa, däremot så så hade det varit väldigt spännande om man hade fått chansen utomlands i nästa steg som tränare nu för att få lite distans till svensk fotboll. Men å andra sidan, det, det, jag är väldigt öppen nu och se vad det är som, vad, vad som, om det kommer något och vad som kommer så att vi får se, jag kan inte svara på det. Skulle du säga att du älskar Djurgården fortfarande? Ja, det skulle jag säga. Men, men det är som jag sa innan, det finns ju det finns just nu saker som, som, jag inte, som jag inte gillar såklart. Men, men, men, men det är som jag sa, det är den klubb som ligger närmast mitt hjärta. Om jag ber dig vara specifik i vad man borde ändra i Djurgården, kan du svara på det då? Eller är det en för stor fråga? Ja, det är en stor fråga och jag vill inte sitta här liksom och... Även fast jag nu har känslan i det här samtalet och säga massor så, så känns det ändå så där som att jag inte jobbar med de frågorna. Det, det är liksom, igen, jag tycker det är jäkla viktigt att betona att det här är styrelsefrågor. Och jag tror i Djurgårdens fall så är det den viktigaste styrelsefrågan. Och det, det, oavsett om ni, vi hade valt en annan förening eh, så, så, så är det det. Och det, tror jag, det tycker jag är mer intressant att... Och ge en kommentar om att det, det, det, här, det är därför styrelserna är till. I, I Djurgården så tycker jag man har kommit väldigt långt i sitt styrelsearbete. Och nu ska man fortsätta jobba med de här frågorna för det är de viktigaste. Men, men man har verkligen låtit tjänstemännen göra sitt arbete. Vilket i vissa föreningar så, så är styrelserna väldigt operativa och kanske gör svårt för tjänstemän. Här I Djurgården har man nått jättelångt där. Men nu måste man koncentrera sig på de här frågorna och hitta... Hitta det som passar Djurgården helt enkelt. För jag säger inte att det finns ett facit för var som ska vara samma för varje förening. Men man måste, man måste vara tydlig om hur man vill ha det helt enkelt. Ser du något scenario i att du återvänder till Djurgården framöver? Ja, det känns ju inte särskilt realistiskt idag att det sker. Men som sagt, det, det kan bara tiden utvisa. Och, och nu är jag 37 år. Eh, om jag jobbar med fotboll, vilket jag tror att jag kommer göra i många år till, så, så har jag ganska många år på mig att göra det i så fall. Men, men det är inget jag går att. Det är inte så att jag går att fundera på hur det ska gå till idag. Vem tycker du att jag borde intervjua framöver i den här serien? Ja, nu har jag ju lyssnat på någon av de här poddena så visste jag att frågan skulle komma. Men... Eh, jag tycker att eh, Nanny Bergstrand är en eh, väldigt spännande. Eh, fotbollstränare och person att lyssna till. Jag tycker alltid han har uh, har någonting mer att säga än, än, uh, än bara det som för, förväntas. så att, uh, Det är nog ett bra intervjuobjekt. Sista frågan hänger samman med titeln på, på den här podden. På vilket vis är du en agendasättare skulle du säga? Har du någon idé om hur du vill bli liksom, uppfattad efter ditt, din tränargärning är klar? Ja, men, jag, jag har ju fortfarande en, en uh, en bild av att jag, jag har ett ganska eh, alltså modernt ledarskap i, i, eh, i det sättet att jag, jag kan kommunicera, jag kan sätta ihop ett, ett, ett team och, eh, kring ett lag och få dem att fungera. och Sen, så, sen vill man ju då hitta en... Eh, för mycket handlar om timing, att du, du, du hamnar med, med rätt människor i, i rätt, rätt tid, att också får jobba med ett lag där man kan få ut sina fotbollsidéer. Eh, och då vill jag bli coldkommen som att man, eh, man fick ett lag att prestera väldigt, väldigt bra. Eh, få spela europeiska matcher och eh, få, få spela en fotboll som... Eh, jag älskar ju att se den här tyska fotbollen som, som är nu eh, med Bayern München även Dortmund. Alltså, det är väldigt mycket av de bilder jag har haft med mitt de senaste åren om hur fotboll ska spelas. Det är väldigt tempofyllt och, och ett... Eh, underhållande spel så det, det är väl det jag hoppas i så fall att jag kan bidra med sen om, vi får se, om vi, man får göra det i Sverige eller om det blir utomlands det får vi se men det är väl i så fall det som eh, att få ett lag att prestera på det sättet eh, som jag hade jättegärna velat vara med och, och, och bli ihågkommen för. Tusen tack Magnus Pers. Tack så mycket.